Вже багато років він пив каву тільки з улюбленого жовтого горнятка Али. Хоча робив це не в сентиментальних міркування, просто за звичкою. Микола Іванович Протягом останніх двох років роль третього у житті Лілі з мамою виконував Микола Іванович